коли під час будівельних робіт при спорудженні урядових дач вдалося натрапити на кам'яний мішок зі стародавніми пергаментними рукописами в дерев'яних окладах. Щоб не привертати увагу громадськості до доможновладних резиденцій, керівництво будівельними роботами наказало закласти вилом кам'яного мішка і засипати його землею. Версія пренадна, але малоймовірна. Вона спричиняє цілу низку зустрічних запитань, які знімаються відповіддю одне на одне. За часи Ярослава Мудрого у Межигір'ї не було монастиря. Під 1161 роком Літопис говорить про якусь божницю, капличку в цьому районі, від якої, згідно з повідомленнями Межигірського синодика, 1695 року і веде свій родовід Межигірський Спасський монастир. Отже, передати книжки до неіснуючого монастиря Ярослав не міг. До появи Межигірської версії популярним серед широкого загалу києвознавців був здогад про те, що книжки Софійської бібліотеки були надійно сховані від монголо-тетерського нападу на Київ у підземних лабіринтах митрополитчої садиби. На сторінках популярних видань нерідко можна знайти твердження, що надійною підставою для цього є давньоруський напис, знайдений у підземеллях Софії. Напис справді було знайдено. Сталося це під час розкопок 1916 року, який здійснював Ертель на території Софійського подвір'я. Зробивши невеликі розкопки, він потрапив до підземної галереї, котра проходила на північний захід від собору. Книжок у ній Ертель не знайшов, зате виявив невеликий шматок березової кори з інтригуючим написом. А ще хто найде сій ход, той найде великий клад, В Ярослав. Полеографічний аналіз показав, що шрифт напису типовий для кінця 17-го початку XVIII століття. Сам Ертель вважав його звичайною містифікацією, і тільки незнанням його праці можна пояснити те, що напис це фігурує іноді серед достовірних доказів розміщення бібліотеки в підземеллях Софії. За нашого часу підземний хід, котрий привернув до себе таку увагу громадськості, досліджувала Тоцька. На підставі археологічних знахідок і спостережень за характером спорудження галереї Вдалося переконливо довести, що її прокладено не раніше 17 століття. Міфи про долю Ярославої бібліотеки, незважаючи на спростувальні докази, мають дивовижну живучість. Вони модифікуються, вростають новими деталями, але не зникають. Пояснюється це тим, що люди схильні вірити в диво. Добре було б, якби воно сталося, але Надій на це практично немає. Однак повернімося до Софії. Духовне і культурне наповнення її не обмежувалося книгописною та прикладацькою роботою, в ній трудилися також і давньоруські літописці. Аналіз так званого «найдавнішого зводу» незаперечно засвідчує його органічний зв'язок із Київською митрополією. Особливо це стосується тієї частини літопису, де йдеться про діяння Ярослава Мудрого як вірного спадкоємця і продовжувача справи Володимира Святославича. Згідно з цілком слушним припущенням Шахматова, літописання Софії Київської було використано в знаменитому слові про закон і благодаті Ларіона, про що свідчать змістові, а також і текстові паралелі обох пам'яток. Пісні літописи ставлять у заслугу Ярославу і поширення на Росії –